Розділ 13. Чоловік на ім'я Уве та клоун на ім'я Беппо. Уве смішний, захоплено хихикає терічна мала. А вже ж, бурмоча семирічна, ані трохи не вражена. Вона бере молодшу сестру за руку і по-дорослому крокує до входу в лікарню. У їхньої матері такий вигляд, ніби вона збирається задати Уве перцю, та вирішує, що зараз не час. Вона перевальцем поспішає до входу, поклавши руку на свій великий живіт, наче боїться, що дитинка втече. Уве бреде за ними, повільно переставляючи ноги. Йому байдуже, що вона думає, ніби легше просто заплатити і припинити сперечатися. Бо насправді це питання принципу з якого це дива, паркувальник виписує штраф тільки за те, що його питають, чому треба платити за парковку біля лікарні. Уве не з тих, хто стримається, аби не гаркнути на паркувальника. Та ти просто підробка під поліцейського. І що тут ще скажеш? Уве знає, що в лікарню приходять помирати. Держава й так хоче, щоб ти її заплатив за все, що робиш, поки живий але коли вона вимагає, щоб ти їй платив за парковку, ідучи помирати, то, на думку Уве, це вже занадто. Він дуже детально пояснив це паркувальнику. І саме тоді паркувальник почав розмахувати у нього перед носом своєю книжечкою. І тоді ж Парване скипіла і була готова із великим задоволенням заплатити за парковку, наче це було головним у даній ситуації. Схоже, жінки не знають, що таке принципи. Він чує, як попереду семирічна мала скаржиться, що весь її одяг пропах вихлопними газами. Хоча всю дорогу вікна в Сабі були відчинені, позбутися смороду не вдалося. Їхня мати спитала в Уве, що ж він усе-таки робив там у гаражі. Та Уве відповів лише звуком, подібним до скреготу ванни, яку тягнуть по кахлях. Звісно, для трирічної дитини це була найвеселіша пригода в житті – їхати в машині, де всі вікна відчинені хоча на дворі нижче нуля. Її семирічна сестра навпаки зарилася обличчям у шарф і скептично пирхала. До того ж, її дратувало, що вона не могла всидіти і весь час ковзала на газетах, якими Уве позастеляв сидіння, щоб вони тут нічого не позамазували. Уве й на переднє сидіння постелив газети, але її мати викинула їх перш ніж сісти. Уве сидів як на голках, і все перивався їй щось сказати про газети, та зумів таки промовчати. Натомість він усю дорогу до лікарні поглядав на її живіт, наче чекав, що звідти ось-ось щось полється, просто на оббивку. «Побудьте тут», – каже вона дівчаткам, коли вони заходять у приймальну лікарню. Навколо – скляні стіни і лавки. Пахне засобом для дезінфекції. Снують медсестри в білому одязі та яскравих капцях. Літні люди човгають коридорами, спираючись на хиткі худонці. На видноті висить оголошення про те, що ліфт 2 на вході А зламався, і відвідувачі відділення 114 просять користуватися ліфтом 1 на вході Сі. Нижче прикріплене інше оголошення про те, що ліфт 1 на вході Сі зламався, і відвідувачі відділення 114 просять користуватися ліфтом 2. На вході А. Ще нижче висить третє оголошення про те, що відділення 114 цього місяця зачинене на ремонт. А під цим оголошенням причеплена картинка з клоуном. І написано, що сьогодні Беппо, лікарняний клоун, відвідує хворих дітей. куди понесло того Уве?» – вибухає Парване. «Здається, він пішов до вбиральні», – бурмоча семирічна. «Клаун!» Пишіть трирічна і радісно тицяє в картинку. «А ви знаєте, що тут треба платити за похід у вбиральню?» Вигукує Уве, вражений до глибини душі. Парване обертається і кидає на Уве стривожений погляд. «Вам потрібні дрібні гроші?» Уве ображається. «Навіщо мені дрібні гроші?» «Для вбиральні». «Та не треба мені до вбиральні». «Але ж ви сказали...» Починає жінка, але тоді ж умовкає й хитає головою Забудьте це, просто забудьте Коли закінчується термін дії паркувального талона? Натомість запитує вона За 10 хвилин Парва не стогне Хіба ви не розумієте, що на це піде більше 10 хвилин? Тоді я вийду і заплачу лічильнику ще за 10 хвилин Каже Уве, наче це і так очевидно а чому би просто не заплатити одразу на довший час і не морочити собі голову? Питає жінка, та судячи з виразу її обличчя, вже жалкує, що не змовчала. Бо саме на це вони розраховують. А так, їм не дістанеться купа грошей за час, який ми можемо і не використати. О ні, в мене немає на це сил. Зітхає Парвана і прикладає долоню до лоба. Вона дивиться на дочок. «Ви посидите тут тихенечко з дядечком Уве, поки мама піде й перевірить, як там тато? Будь ласка!» «Так, так!» сердито киває семирічно. Так. захоплено верещить трирічно. «Що?» шепоче Уве. Парва не підводиться. «Що значить «із Уве»? Куди це ви збираєтеся йти?» Він із жахом бачить, що вагітна іноземка зовсім не вловлює той рівень тривоги, що лунає у його голосі. «Вам треба посидіти тут і приглядіти за ними», – коротко заявляє вона і зникає в коридорі перш ніж Уве встигає ще щось заперечити. Уве застигає на місці, дивлячись її услід, слід. Ніби чекає, що вона зараз прибіжить назад і крикне, що просто пожартувала. Але цього не відбувається. Тож Уве розвертається до дівчаток. Упродовж кількох секунд він дивиться на них так, Мов би, зараз почне світити їм в очі настільною лампою, допитуючи, де саме вони були в момент убивства. «Книжка!» – зненацько кричить трирічний, кидається в куток приймального відділення, де горою навалені різні цяцьки, настільні ігри та книжки з картинками. Ува киває і, переконавшись у тому, що трирічна дівча, схоже, саме дасть собі раду, повертається до семирічної. «Чудово!» «А як щодо тебе?» «Що значить щодо мене?» З обуренням перервує дівчинка. «Може, ти хочеш їсти? Або тобі треба сходити піпі, -пі? Або ще щось?» Дитина дивиться на нього, наче він запропонував їй пиво з цигаркою. «Мені майже вісім! Я можу піти до вбиральні сама!» Уве робить руками вибачливий жест. «Гаразд, гаразд!» «Вибач, чорт мене смикнув спитати!» Ммм, пирхає вона. Ти вилаявся, верещить вирішить трирічно. Вона вже повернулась і тепер бігає туди-сюди між холошами Уве. Уве скептично розглядає це граматично неповноцінне мале стахійне лихо. Дівчинка задирає голівку і сміється до нього усім своїм личком. Читай, наказує вона, охоплена нетерплячкою, і простягає руки з книжкою так високо вперед, що майже втрачає рівновагу. Уве дивиться на книжку так, наче це йому щойно надіслали лист щастя, запевняючи, що ця книжка насправді «Нігерійський принц», який пропонує Уве дуже привабливу інвестиційну можливість, і йому потрібен лише номер рахунку Уве, аби дещо з'ясувати. «Читай!» – знову наказує Терічна з дивовижною спритністю, видираючись на лавку в приймальні. Уве неохоче сідає на лавку десь за метр від неї. Трирічна нетерпляче зітхає і кудись зникає. Через секунду її голова опиняється під його рукою. При цьому її руки надійно спираються на його коліно. А ніс притискається до барвистих картинок у книжці. Жив собі колись маленький потяг. читає Уве з таким же ентузіазмом, як читають податкову декларацію. Потім перегортає сторінку. Трирічна зупиняє його і перегортає сторінку назад. Семирічна втомлено хитає головою. «Треба прочитати все, що написано на тій сторінці, і читати різними голосами», – пояснює вона. Уве витріщається на неї. «Якими ще він прокашлюється посеред речення. «Якими ще голосами?» – виправляється Уве. «Казковими голосами», – відповідає Семирічна. «Ти вилаявся!» радісно повідомляє Трирічна. Ні. Так, каже Трирічна. Ми не будемо читати ніякими чортов... Ми не будемо читати ніякими голосами. Бо ви, мабуть, не вмієте читати казки, зауважує Семирічна. Бо ви, мабуть, не вмієте їх слухати, парирує Ува. Бо ви, мабуть, не вмієте їх розповідати. Ува дивиться на книжку майже з відразою. На що це взагалі за лайнісенітниця, якийсь балакучий поїзд. Там немає нічого про автомобілі. Може, там є щось про дурних старих, натомість, бурмоча семирічна. Я не старий, шепить Ува. Клаун! радісно кричить тарічна. І не клоун, гарчить він. Старша закочує очі на Ува. Майже так само, як на Уве часто закочує очі її мати. «Вона не має на увазі вас! Вона має на увазі клоуна!» Уве піднімає голову і помічає у дверях приймальні дорослого чоловіка, який на повному серйозі вирядився клоуном. Ще й на обличчі в нього велика тупа посмішка. «Клоун!» – завила мала, стрибаючи вгору вниз на лавці, так, що Уве остаточно переконується, Дитина на наркотиках. Він чув про щось таке. У дітей буває синдром гіперактивності з дефіцитом уваги, і тоді їм призначають амфетамін. А що це за маленька дівчинка, га? А чи не хоче вона побачити чарівний фокус? У Леслава вигукає клоун і дибає до них, як п'яний лось. У своїх здоровенних червоних черевиках, котрі, на думку Уве, згодиться носити тільки повний нікчема. Замість того, щоб знайти пристойну роботу. Клоун весело дивиться на Уве. Чи не знайдеться часом у дядечка монетки в 5 крон? Ні, у дядечка часом не знайдеться, відповідає Уве. У клоуна здивований вигляд, що не дуже личить клоуну. Але послухайте, це чарівний фокус. У вас же мусить бути якась монетка? бурмоче клоун вже своїм звичайнішим голосом який зовсім не схожий на голос зображуваного ним персонажа. І стає видно, що за личиною ідіотського клоуна ховається звичайнісінький ідіот, років, мабуть, 25. Та ну ж, бо я просто лікарняний клоун, це ж заради дітей. Я вам поверну її. Та дайте вже йому ті п'ять крон, каже семирічна. Клоун, репетує трирічна. Увер роздратовано дивиться вниз на цю крихітну недоріку і морщить носа. «Добре», – каже він, витягаючи з гаманця монетку в 5 крон, а потім вказує пальцем на клоуна. «Але я хочу, щоб ви мені її повернули, і чим швидше. Мені треба заплатити нею за парковку». Клоун нетерпляче киває і вириває монетку в нього з руки. Через кілька хвилин парване повертається коридором до приймальні. Там зупиняється, розгублено роззираючись по кімнаті. «Ви шукаєте своїх дівчаток?» різко питає медсестра позаду неї. «Так!» відповідає розгублена Парване. «Отам!» От не дуже привітно каже медсестра і показує на лавку біля великих скляних дверей, які ведуть на парковку. Там, схрестивши руки на грудях, сидить дуже злий Уве. По один бік від нього сидить семирічна дівчинка, втупившись у стелю з виразом безмежної нудьги на обличчі. З іншого боку Сидить трирічно, з таким виглядом, на чого вона щойно дізналася, що їстиме саме лише морозиво на сніданок цілий місяць. А по обидва боки лавки з грізним видом стоять два охоронці, найбільші з усієї лікарняної служби охорони. «Це ваші діти?» – питає один із них. «З його виразу обличчя точно не скажеш, ніби він їсть морозиво на сніданок». «Так, а що вони зробили?» – цікавиться парва не жахаючись. «Вони нічого не зробили», – відповідає другий охоронець, вороже дивлячись на Уве. «Я теж», – похмуро бурмоче Уве. «Він вдарив клауна!», – захоплено вирощить трирічна. «Ябеда», – каже Уве. Парва не втуплюється в нього, роззявивши рота, не в змозі вимовити ні слова. «Він усе одно не дуже знався на фокусах», – бурчить семирічна. «Ми вже можемо їхати додому?» питає вона, підводячись. «Чому? Зачекай, що за... Який клоун?» «Клоун Беппо!» – пояснює мала, поважно киваючи. «Він збирався показати фокус», – додає її сестра. «Тупий фокус», – каже Уве. «Ну, він хотів, щоб монетка Уве в 5 крон вщезла», – пояснює семирічно. «А потім він спробував повернути мені іншу монетку в 5 крон». Перебиває Уве, убурено дивлячись на охоронців, що стоять поряд, наче цього достатньо для пояснення. Уве вдарив клауна, мамо! хихоче трирічна, наче це було найкраще, що сталося за все її життя. Парва недовго дивиться на Уве, на трирічну, на семирічну і на двох охоронців. Ми тут, щоб провідати мого чоловіка, з ним стався нещасний випадок. Зараз я хочу відвести дітей, щоб вони з ним побачилися, пояснює вона охоронця. Тато впасти! каже трично. Без проблем, киває один із охоронців. Але оцей залишиться тут, категорично заявляє другий охоронець, показуючи на Уве. Та не дуже я його й бив, тільки штурхнув трошки, бурмоче Уве, і додає про всяк випадок бісові підробки під поліцейських. Чесно кажучи, він усе одно не дуже знався на фокусах, сердито каже семирічна на захист Уве, коли вони йдуть провідати батька. За годину вони знову повертаються до гаража Уве. Довготелесому наклали гіпс на одну руку і на одну ногу, і йому доведеться лишитися в лікарні на кілька днів, як розповіла Парвана Уве. Коли вона йому це сказала, Уве довелося дуже сильно закусити губу, щоб не розсміятися. Йому здалося, що Парване зробила те ж саме. Саб і досі смердить вихлопними газами, коли Уве прибирає газети із сидінь. «Уве, будь ласка, може все-таки я заплачу штраф за парковку?» – питає Парване. «Це ваш автомобіль?» – буркає він. «Ні». «Ну от і все», – каже він. «Але ж вийшло так, що це трохи й моя вина», – повторює вона занепокоєно. «Ви не виписуйте штрафи за парковку, це робить рада, тож це вина цієї чортової ради», – каже Уве зачиняє дверцята Сааба. – «і тих фальшивих поліцейських у лікарні», – додає він. Очевидно й досі сердити не те, що вони примусили його сидіти, не рухаючись на отій лавці, аж поки парвани не повернулися, щоб забрати його, і вони поїхали додому наче йому не можна було довірити навіть просто вільно потинятися лікарнею поруч із іншими відвідувачами. Парва недовго дивиться на нього, про щось засереджено думаючи. Семирічній набрідає чекати, і вона вирушає через парковку додому. Трирічна глипає наува сяйливою усмішкою. «Ти смішний!» – усміхається вона. Ува зихкає на неї і засовує руки в кишені штанів. мг угу «Ти теж виявилася не такою вже й поганою!» Тирічно радісно киває. не дивиться на Уве, переводить погляд на пластикову трубку на підлозі гаража. Тоді знову стурбовано поглядає на Уве. «Мені б не завадила допомога, щоб прибрати драбину!» Каже вона так, наче це лише частина того, що вона хотіла сказати. Уве розгублено постукає ногою по асфальту. «А ще в нас, здається...» «Одна з батарей не гріє», – додає вона те, що раптом спало їй на думку. «Було б так мило, з вашого боку, якби ви подивилися, що з нею. Знаєте, Патрик не розбирається в таких речах», – каже вона і бере трирічну за руку. Уве повільно киває. «Так, а мусив би?» Парва не киває. Потім вона раптом задоволено всміхається. «Ви ж не допустите, щоб дівчатка замерзла вночі насмір, правда ж, Уве?» Цілком достатньо того, що їм довелося побачити, як ви напали на клоуна. Уве понуро дивиться на неї. Помовчавши, наче порадившись самі з собою, він визнає, що не може дозволити дітям загинути тільки тому, що їхній нікчемний батько не може відчинити вікно, не впавши з драбини. А скільки йому доведеться вислухати докорів від дружини, якщо він отак піде і явиться на той світ новоспеченим убивцею дітей? Потім він піднімає з підлоги пластикову трубку і чіпляє її на гачок на стіні, замикає саап ключем, зачиняє гараж, тричі поє двері, щоб переконатися, що вони зачинені. Потім іде в сарай по інструменти. Завтрашній день нічим не гірший від сьогоднішнього, щоб накласти на себе руки. Розділ 14. Чоловік, якого звали Уве, і жінка у потязі. У неї на грудях була приколота золота брошка, в якій крізь вікно потяга гіпнотично відбивалося сонячне світло. Було пів на сьому ранку. Уве саме закінчив зміну і мав сідати на потяг додому. Та потім він побачив на платформі її. Її пишне золотисто-каштанове волосся, її блакитні очі та її іскристий сміх. І він знову сів на цей потяг. Звісно, він не дуже розумів, навіщо це робить. Досі він ніколи не діяв спонтанно. Та коли побачив її, щось у ньому наче дало збій. Він умовив одного з провідників позичити йому запасні штани і сорочку, щоб не мати вигляд прибиральника вагонів, а потім пішов і сів біля соні. І це було найкраще рішення, яке він взагалі коли-небудь міг ухвалити. Уве не знав, що він їй скаже, та не встиг опуститися в крісло, як дівчина сама жваво повернулася до нього, тепло всміхнулася і сказала привіт і виявилося, що він зміг без будь-яких складнощів відповісти привіт. А коли вона побачила, що він дивиться на стосик книг у неї на колінах, вона трохи нахилила його, щоб він міг прочитати їхні назви. Уве зрозумів ледве половину слів. «Ви любите читати?» – спитала вона радісно. Уве, напевно, хитнув головою, та її це не збентежило. Дівчина просто усміхнулася і сказала, що любить книжки понад усе а потім почала збуджено розповідати йому, про що написано в кожній зі стосику на її колінах. І увесь зрозумів, що хоче слухати, як вона розповідає про те, що їй подобається, до кінця свого життя. Він ніколи не чув нічого дивовижнішого за цей голос. Вона розмовляла так, наче ось-ось розсміється. А коли вона сміялася, то це звучало так, як могли б звучати бульбашки шампанського, якби вміли сміятися. Він не знав, що йому говорити, щоб не здатися неосвіченим і тупим. Але це виявилося значно меншою проблемою, ніж він міг подумати. Вона любила говорити, а Уве любив мовчати. Потім, згадуючи все, Уве припустив, що саме це й мають на увазі, коли кажуть про сумісність людей. Через багато років вона розповідала йому, що він її зовсім збентежив, коли зайшов і сів біля неї в тому купе. Від нього віяло різкістю і грубуватістю. Але в нього були широкі плечі, а його руки були такі мускулясті, що аж напинали тканину сорочки. А ще в нього були добрі очі. Він слухав, коли вона говорила, і їй подобалося, коли він усміхався у відповідь. Однаково дорога до школи була така нудна, що мати компанію було просто приємно. Вона вчилася на педагога. Щодня сідала на потяг, Через 10 або 20 кілометрів пересідала на інший, а потім на автобус. Загалом для Уве це виявилося півторагодинною мандрівкою не в той бік. Тільки коли вони того разу перетнули платформу, вперше йдучи поряд, і стояли вже на її автобусній зупинці, вона запитала, що він тут робить. А коли Уве зрозумів, що опинився за якихось 5 кілометрів від військових казарм, де він і був би, якби не та проблема із серцем, то не щувся, як слова самі злетіли в нього з язика. «Я проходжу тут військову службу», – сказав він, невизначено махнувши рукою. «То, може, тоді ще побачимося на зворотньому потязі? Я їду додому о 5. Уве не придумав, що сказати. Він знав. Звичайно, що ніхто не їздить із військових об'єктів додому о 5, Але вона цього точно не знала. Тому він просто знизав плечима. А потім вона сіла на свій автобус і поїхала. Уве вирішив, що багато в чому це було безсумнівно дуже непрактично. Та нічого не вдієш. Тож він роззирнувся довкола, знайшов знак, який вказував шлях до крихітного центру маленького студентського містечка, де він опинився. Добиратись від якого додому йому було щонайменше години зо дві. І рушив уперед. Через 45 хвилин він розпитав дорогу до єдиного кравця в цій місцині. Та, знайшовши його нарешті, важко вступив усередину і поцікавився. Чи можна тут випросувати сорочку і штани? А якщо можна, то скільки часу на це піде? «Десять хвилин, якщо почекаєте», – відповіли йому. «Тоді я повернуся о четвертій», – сказав Уве і пішов. Він побрив назад на станцію, і приліг на лавку в залі очікування. О 3.15 Уве пройшов усю дорогу до Кравця, де йому випрасували сорочку і штани, поки він у спідньому чекав у вбиральні. Потім повернувся до станції, сів разом із нею на зворотній потяг і ще півтори години їхав до її станції. А після того ще півгодини добирався до своєї. Усе це він повторив наступного дня. А потім наступного дня після того. Ще через день чоловік із каси на вокзалі втрутився і пояснив Уве, що той не може спати там, наче якийсь волоцюга. Він же розуміє. Уве все розумів, але пояснив, що на карту поставлена жінка. Почувши це, чоловік коротко кивнув і відтоді дозволяв йому спати в камері забутих речей. Навіть касири на станціях закохувались. Такі подорожі Уве робив щодня впродовж трьох місяців. Нарешті їй набридло чекати, поки він запросить її повечеряти. Тож вона запросила його сама. «Я чекатиму тут завтра о восьмій вечора. Я хочу, щоб ти вдягнув костюм, і мені б хотілося, щоб ти запросив мене на вечерю», коротко сказала вона, зійшовши з потяга якось у п'ятницю ввечері. Так і сталося. Уве ніхто ніколи не питав, як він жив до того, як зустрів її. Але якби його хтось про це спитав, то він би відповів, що взагалі не жив. У суботу ввечері Уве одягнув старий батьків коричневий костюм, що був йому затісний у плечах. Потім з'їв дві сосиски і сім картоплин, приготувавши їх у кухонному кутку в себе в кімнаті. Перш ніж пройтися по будинку і поприкручувати дещо, про що його просила старенька. «У вас побачення?» – спитала вона, привітно спостерігаючи, як він спускається сходами. Хазяйка ніколи не бачила, щоб він одягав костюм. Уве похмуро кивнув. «Так». Чи то сказав, чи то вдихнув. Старенька кивнула, мабуть, намагаючись приховати усмішку. «Це, мабуть, дуже хтось особливий, раз ви так одяглися», – зауважила вона. Уве знову вдихнув і коротко кивнув. Коли він був уже біля дверей, старенька гукнула з кухні. «Квіти, Уве!» Спантиличений Уве зазирнув за і тупився в неї. «Їй, певно, сподобаються квіти», – заявила старенька з притиском. Уве прокашлявся і зачинив за собою вхідні двері. Більше 15 хвилин він стояв, чекаючи її на станції, у своєму затісному костюмі і начищених черевиках. Уве скептично ставився до людей, які запізнювалися. «Якщо ви не можете покласти на те, що людина прийде вчасно, то й в інших важливих питаннях ви не зможете їй довіряти. хотів він, коли люди, скрадаючись, пробиралися на свої робочі місця з картками реєстрації часу приходу, спізнюючись на 3-4 хвилини. Ніби це нічого не значило. Ніби колія просто лежатиме, чекаючи на них вранці, не маючи кращого заняття. Тому з кожною хвилиною із тих 15 впродовж яких він стояв на станції, чекаючи на неї, його роздратування наростало. А потім роздратування переросло в якесь занепокоєння, а далі він вирішив, що Соня просто посміялася з нього, запропонувавши зустрітися. Ще ніколи в житті Уве не почувався таким дурним. Звісно, вона й не збиралася нікуди з ним іти, Як він взагалі міг вбити собі таке в голову? Коли ця здогадка осінила Уве, його приниження ринуло через край, як потік лави і йому захотілося шверганути ті квіти у найближчий смітник і піти звідси геть, не озираючись. Згадуючи пізніше той вечір, Уве не міг пояснити, чому залишився чекати. Можливо, тому що попри все він відчував, домовленість зустрітися була домовленістю. А може, була ще якась причина. Щось таке, що трошки важче осягнути. Тоді він ще цього не знав, звичайно. Але йому судилося витратити стільки чвертей годин свого життя, чекаючи на неї, що в його старого батька очі б вилізли на лоба, якби він про це дізнався. І коли вона нарешті з'явилася у довгій квітчастій спідниці та в кардигані, такому червоному, що Уве аж переступив з ноги на ногу, він вирішив, що, можливо, її нездатність приходити вчасно не найважливіше. Жінка в магазині квітів спитала його, чого він бажає. Він похмуро пояснив їй, що це якесь дурнувате запитання. Зрештою, це ж вона продає всю цю зелень. А він той, хто її купує, а не навпаки. Жінка трохи розхвилювалася, та потім спитала, що може в отримувача квітів є улюблений колір? Рожевий, упевнено сказав Уве, хоч зовсім цього не знав. І ось тепер вона стояла перед вокзалом, у своєму червоному кардигані І щасливо притискала до грудей його квіти І решта світу порівняно з нею Здавалася намальованою самим лише сірим кольором Вони цілковито прекрасні Усміхалася вона так щиро і безпосередньо Що Уве тільки й лишалося втупитися в землю І кулупати ногою гравій Уве не був любителем ресторанів Він ніколи не розумів навіщо треба кудись йти І проїдати шалені гроші якщо можна поїсти вдома. На нього не справляли враження розкішні меблі і витончена кухня. До того ж він добре знав, який із нього співрозмовник. Хай там як, а він принаймні поїв заздалегідь. Отож міг тепер дозволити їй вибирати в меню все, що їй до вподоби, а собі взяти щось найдешевше. Зрештою, якщо вона спитає його про щось, то він хоч не відповідатиме їй із напханим ротом. Йому здавалося, що план був непоганий. Поки вона робила замовлення, офіціант запопадливо усміхався. Уве чудово знав, що саме він та інші відвідувачі в ресторані подумали, коли вони з соною увійшли. Вона була занадто гарною для Уве. Ось що вони всі думали. І через це Уве почувався дуже по-дурному. Здебільшого тому, що він повністю поділяв їхню думку. Вона жваво розповідала йому про своє навчання, про книжки, які прочитала, про фільми, які проглянула, і вона дивилася на Уве так, що він уперше відчував себе єдиним чоловіком у світі. Та в Уве вистачило порадності, щоб зрозуміти, що це все неправильно, що він не може сидіти тут і брехати далі. Тому він прокашлявся, зібрався з силами і розповів їй правду про те, що він взагалі не служив в армії. Що насправді він був простим прибиральником, який має проблеми з серцем і який брехав тільки тому, що йому дуже подобалося їздити разом із нею у потязі. І що він розумів, що то була їхня єдина вечеря, і що вона, на його думку, не заслуговує на вечерю з шахраєм. Закінчивши свою промову, Уве поклав серветку на стіл і витяг гаманець, щоб розрахуватися. «Мені шкода», – пробурчав він палаючи від сорому, і копнув легенько свій стілець, перш ніж тихо, ледве чутно додати. Я просто хотів дізнатися, як почувається той, на кого ти дивишся. Коли він підводився, вона потяглася через тіло і поклала свою руку на його. Я ніколи раніше не чула, щоб ти говорив так багато слів, усміхнулася вона. Уве пробуркотів щось про те, що це не змінює фактів. Він – брехун. Вона попросила його знову сісти за стіл. Він послухався і знову сів на стілець. Вона не розсердилася, як йому здавалося, мусило бути, а почала сміятися. Нарешті сказала, що було не так важко здогадатися, що він не служив в армії, адже вона ніколи не бачила його у формі. У будь-якому разі всі знають, що солдати не йдуть додому о п'ятій по буднях. Уве навряд можна було назвати обережним, ніби російський шпигун, додала вона. Та вона вирішила, що в нього на це були свої причини. А ще їй подобалося, як він її слухав. І змушував сміятися. А цього, сказала вона, для неї було більш ніж достатньо. А потім вона запитала його, що б він хотів зробити зі своїм життям, якби міг вибирати що завгодно. І Уве сказав, навіть не задумуючись, що хотів би будувати будинки, конструювати їх, малювати креслення, розраховувати все якнайкраще, щоб вони надійно стояли на своїх місцях. І тоді вона не засміялася, як він очікував. Вона розсердилася. «То чому ж ти тоді цього не робиш?» – вимогливо запитала вона. На це в Уве не знайшлося пристойної відповіді. У понеділок вона прийшла до нього додому з брошурами заочних курсів для отримання інженерної кваліфікації. Стара господиня була надзвичайно вражена, побачивши гарну молоду жінку, яка впевнено піднімалася сходами. Трохи згодом вона легенько постукала Уве по спині і шепнула, що ті квіти, схоже, виявилися дуже вдалою інвестицією. І Уве не міг не погодитись. Коли він зайшов у свою кімнату, вона сиділа в нього на ліжку. Уве, похмурий, стояв у дверях, засунувши руки в кишень. Вона подивилася на нього і розсміялася. «То ми тепер пара?» – спитала вона. «Ну, так», – відповідав він нерішуче. «Думаю, що так воно може бути». І так воно й було. Вона віддала йому брошури. Це були дворічні курси, під час яких виявилося, що весь той час, який Уве витратив, навчаючись будувати будинок, не пішов на марне, як йому колись здалося. Може, для навчання в звичайному сенсі цього слова Уве і не був пристосований, але він розбирався в числах, а також у будинках. І завдяки цьому він просунувся далеко. Він склав іспит через 6 місяців, потім іще один, іще, а потім Уве отримав місце у житловому управлінні і лишився там на як третину століття. Старанно працював, ніколи не хворів, виплатив іпотеку, платив податки, Виконував свої обов'язки. Купив невеличкий двоповерховий блоковий будинок у новому житловому масиві в лісі. Вона хотіла одружитися. І Ува їй освічився. Вона хотіла дітей, і це його влаштовувало, сказав Ува. І на їхню думку, діти мали жити в районах блокових будинків серед інших дітей. І ось менше як 40 років по тому навколо будинку вже немає лісу лише інші будинки і одного дня вона лежала в лікарні тримала його руку і казала щоб він не хвилювався що все буде добре легко їй говорити думав Уве а в грудях у нього все пульсувало від гніву і печалі а вона все шепотіла все буде добре любий Уве і спиралася рукою на його руку а потім ніжно заховала вказівний палець у його долоню а потім заплющила очі і померла. Уве просидів там кілька годин, тримаючи її руку у своїй, поки до не увійшли санітари з м'якими голосами і обережними рухами, пояснюючи, що їм треба забрати тіло. Уве підвівся зі стільця, кивнув і пішов у похоронне бюро оформляти документи. У неділю її поховали. У понеділок він вийшов на роботу. Та якби хтось його спитав, то він би сказав, що взагалі не жив до зустрічі з нею. І після того теж.